ta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 Andaj gjitha këtu në kanë shëqruar, krasë kënë atësibet të tira të shumë, që i miknaqër duke agjeruar, e duke adhuar, Allah në gjellëhu ala, duke lezuar, Quran, duke falë, namaz, e kështë më radhë, si ku gjitha është, e losë Allah nëmanuar, që të gjitha këto të në i ketë pranuar. Tashme kjo brengë ka kaluar, tashme, nuk e kemi më brengën, a duke kemi mundë si të agjerojmë, nga se e më ka shkuar,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 Andaj, Ramazani ka shkuar, tash me jemi gati në gjysmën e muajt pas Ramazani, në qeval. Ka shkuar Ramazani me punë të mira, e me veprët të mira, e me agjerimin ton, e me Ramazin ton, e me nëzimin e Kur'anit, e po ka shkuar Ramazani edhe me të metat tona, e me mëkatet tona, e kështë mëra. E lësë Allah në manuar që kër Ramazan që ka kaluar jet një dëshmitar i drejtë, i denj, i mirë, i përshtatshëm. E i dobishëm për ne ditën kur do Allah, në të takojmë Allahun te Baraka Otaal. Sikur që për mëna shikuvat në rrugë, pasi që breng tash nuk ka kaluar, nuk është më as nuk është arsyeshme më që të brenguosemi për këtë çështje. A do të kemi mundi të ajherojmë, ja se kjo ka kaluar. Tash muslimanti e devotshëm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 Allah do tasla nara hamia. Mir apo thefndimi i tyre do jet ku Allahu na ruaj me në zjar. Është vërtetë një lodh, edhe wallahi duhet të kemi mendim të mirë për Allahun e Madh, për Allahun bujar, për Allahun e mirë që e kemi, sa Allahu do të na japë ndrrimet ora. Mir po, nuk është ke mjaftuar. Duhet kemi edhe brink. Një zonë si mir student i Zelshum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 Andaj, studenti i mirë, para se të futë në përvim, e tërbre nga tjërse, a thua valë, qëfar pjytët do të bje profesori. A do të janë nga ajo pjesë që e kam suar më mirë. A thua valë, do të i kujtuan përgjigjet gjatë ledzimit të pjytjeve. A thua valë, do të ketë mundësit të ija përgjigje për mbledhse të sakt konkrete në pjytët. Kjo është bre nga ti, para se të futët në përvim,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 diri me të një kam pas notat e shkëllqyra, të është ka mund si kjo kjo land nuk kamar notë mirë, më prish bukurin e notave tjera, më prish notën mesatare, edhe pësë është kaluse. Kjo është brengë e studentë të zëllshëm. Edhe në, e kemi brengë, pas e kemi kry, a thua valë, si do të kalumë. A është këra ma thërë, a i që do të ne përmjërësën notën mesatare, të raportët të në me allonjële Levala,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 për një musliman, apo musliman të zelëshëm. Aliju radi Allahu anhu, gjithashtu një thënjë thëtë, se ashab të pegamberi, sallallahu aleyhi sallam, praukupoheshin me sinceritetin, praukupoheshin me veprën, deri sa e kryonin, pa se përfundonin veprën, i tërë praukupimi, e tërë brengë nga tyre ishte se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 se Allahu pranën nga njerët e dhe vatshëm. Mirë, dikush kamë të të në dhëtë, kjo është në regull, unë nuk dua, lërga saj, shikua në ruar që e, të futim tash dushime, hamendje, dilema, e, po qka tash, ku dulë, kjo tash pranem, në kena gjeru, la, e kena kry punën tonë, jo, kjo nuk është për traumë, lërga saj. Mirë, po, si një dhe punë, tin qofë se për shembul,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 në postë atje, edhe më nuk bëngale, pëse, unë e i lëhudha atje, tash duhet me shku ato, a bënë kështu? Jo, pra ta ty, në shkruan, i dërzan, pyt, a është sigurët, a duhet e në diqka anë regull, kur arin, ku mund të thiri, kur mund të adim se kanë arin, interesuar, vërdimisht, për një grosht të hollash në këtë dunia, që edhe në qëfë se humbin të kefunit, kompenzuan, dësa kure kemi i dërzur, a kimi poshët, ku shkaj, ku redim, ozat, ku mund të marim loj me se është pranuar, a jemi në këtë dërt. Ndaj posaj dërëzën parët, të holat, thratë me njetë të kështëpia, a erdhen, a i mërët, a shkut, a, a, a, a i kërë marë, thratë përsi të këposa, nuk i ka marë endë të holat, qëfar po bëtë? Vërshdimishtë jenë brengë, dhe i një satë atë i marin të holat, ashë kështëto, edhe E qëfar të mërëmën e për një Ramazan, të cilin, në qovë se Allahu e ka pranuar. Atër, kjo do të tëtë të se ti të je nga të devashmet. Kjo do të tëtë të se Allahu ti ka falë më katët. Kjo do të tëtë se ti je nga banorët e gjennetit. Sa është kërë në cimë për neve? Apo kemi kërë Ramazan, he, shëqërë, thamna, shkaj, jena lodhë pak, pa e lhamna që e kërëtëm, a do usëm e thamë? E lhamna që kemi kri, mirë,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 të cilat dëshmojnë se filonit për njerëzë. Filanes prej motërë e muslimane, i është pranuar agjerimin. Normalisht, këtojnë shenja që duhet t'i gëzojnë një qësë e shfaqen, garantojnë dinin e masë të madhë se është pranuar, adhëpse konfirmimin kryesur për pranim nuk mund të amari këtë botë. E marim ditë në takimit ma laun e zogjenë.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 do të mireme me punë të tjerve, të rikur, të rikur do të në intereso në aja që nuk në përket, dë rikur do të flasim për atë që nuk kemë kompetenza, nuk kemë përgjecë për atë punë, të rikur, a du ke penduan nga kënë Ramazan? Nësi e pendu më su këthën më, ka se kjo shenës e të është pranua, nësë nuk këthëj është më, dhe i matë e vetën tënde, me qëfë se në Ramazan i ke falë 5 vakte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 të ndihës është më afër Allahot, më i gësëm t'inë ështërohet, e urën më te për të keqen tash, më edon më te për të mirën, nuk thejet në më ka të më, vazhdo në obligime që ka qenë duke kërë në Ramazan, vazhdo në derin vdekje, nuk ndalët më. Gjitha se për shenjeve djetarit ka në thënë se është se gjitha ato obligime, adhorime, pun të mira, që i ka bërgjët Ramazanit, i ndinë si begatia Allahu të azotit. Nuk i përdor për të mburë para njerëzve. Nuk i përdor e, për, të, për të kënuar para njerëzve. Si e kaluat jo dhëdis në fundit, dikur të për Allah isha më punët, Allah jo më zvet, une e shë qërë zotit, fallua, gjeraje, le zë kuran. Ma, mos i shpalas punët e mira. Ato ka shku të ka Allahu të gjëllë u Allah. Le të mbetin sekret mesteje me zotit. Mos i shpalas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 të fitën gjënetin. Me që ka fitën me të herë? Jo, vejë pra të janë shkak për me hinë gjënet. Po nuk janë qëmimi gjënetit. Nuk mund me blejë gjënetin me, me, blej me azëgë. Por, Allahu Gjellewala ka vendohë së si rëbëve ti të jabë gjënetin. Allahu e ka kriu gjënetin për nërzë. Po duke pas për asyush se ju të gjithë e vlerësojnë këtë begati. Ju të gjithë punojnë njëzë. Ju të gjithë e kantë njëtin dërtë.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 i ka pasë mëkatë të faldurë, më në nësë kishtë të mëkataj. Me gjithat, Allahu Gjelle Walla i prëmtaj se të gjitha i ka të faldura, edhe në që se eventualisht bjen në ndonjë nga mëkatë të vugla, nga sëshniri. Me gjithat, me gjithë këtë privilegjë, me gjithë këtë pozit që kështë të këllahu Gjelle Walla, shkuat në ruar, falaj, diri sa i Ajë është në këmbët, i fruë është në këmbët, nga qëndëri më i gjatë në këmbët. Ajë është e i thënë te, ojë ndërguarë i Allahot, po ti Allahot i ka fahë lë mëkatët, qërës tërkjë engajëmë, qërës tërkjë adhurimë. Qëfarë të i ndërguarë i S.A.S. Efele e kunu abdën shëkura. Unë sërë që ti më rabë falërujnë dhe Allahot qëllë dhe bale. Ta falërujë Allahot,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 Ne kanë buar shoqëri, qe njerëz të thjesht s'kan buar nën çmë njerëz për buz njerëz. Ja kta shkritet, kur e Ramazan nuk bën asgjë, në nën çmë për buz njerëz, jo, kjo kë nuk është e mirë. Allahu xhallahu ju konjë të kompanjersa. Ka vepruar, ka vepruar, Allah është të barë të marrë me to. Nuk kemi na gjykas të njerëzve. Ne Një i mirë me vetan ton, Allahu na fal nëve. Allahu nai në pas pranu. Kë gjuh, kë thyrje, kë ndjen e brënshme për Allahu le wala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 tetëm nje ksej brënge. Jo na të kuptem që demoralizohemi dëshpërimjo vallai, duhet të kem mendim mirë për Allahun. Allahu xhelalul aziz bujor i prandimit tona. Po jo joti më neglizhem. Onë kriva, tash let bë zoti me çka don. Ja ndër kasoj. Po e kriva, inshallah do shpeshaj kam dëshirë çà. Po po veç. Parcella, parcela gjendjen. Parcellën ku ka arrit, di ku ka shku Ramazanit? Ti kur ka shku? A ka shku dinjë vava, dy java sa, sa është ai? Për që dhe gjendin e Ramazanit? Nuk e për qëllur, gjendin tënde, gjendin e besimit tënde, gjendin e raportëve tua me Allah në Gjellevala, gjendin e raportëve tua me njerët, si është gjuhajote, si është syrët, si është zbëshët, si, që dhe këtu për qëllit? Në qëfë se kanë dhe në defekt, përmirësaj e në moment, përmirësaj e që t'ja lehëtësht Ramazan u thimit e të Allah në Gjellevala. G dhe dhe dhe valvan. Parë mënda, nësë Ramazani është dukë ungrit, i vlerësuar, dhe e kala gjellëvala, por njeri u me vej për të këshia, me përmendje, me mburje, me mëkate, me sëmbrapsje, dhe valvan, dhe valvan, dhe valvan, kër shkën të kala gjellëvala, pa vlerë. Ska me të për tjë e zhipë. Pse? Nga se Gjese e kemi konsumuar, e kemi hargjuar gjdo vlerët e ti, pas Ramazanet. Ne ruane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 kto nuk ka kalkulim numrash çu po dorni, miliarda, triliona, e kësë, e nuk, nuk këto këtë, këtë të të nuk përmenden këtu. Këtu ti a di çka ke tjetër? A nuk ti e dert apo përu këmi më dij çka është i lart? Po vallallaj. A ndaj ta menaxojm udhëtimin e sigurt të Ramazanit dhe ta ruajm vlerën e tij, çt na shpërblen Allahu shumë për të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 me xogjin muhamed dermaqu allah zot likull jan minkum shirratan w min hazan oran 91 kuran me titrim ne gjuhen shqipe nash ndihni te merkurren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 Monona me kryo obligimet e mija, ty kryo obligimet si mija mirë Jo shafo me kryo na i sfinetje, na i sartabotike i fillet, i shpodent, i kekshto, i kekshto Pa dhe mija së arruf Edhe mësë ma shërës e dhja e këratko të të tëshit së përtash Ketja api argumentët që si mija të mija të simbafiva Jo si mbasme si nimi temës, a i se më kur kushim javonu nëne jamu timos venim me dietorë si bashkeqëndsat veç kur ndajtojnë bon problem thosë ti ç'të nai fariyë të boku me ditë çaj të boku apo boku rjehet e toa dorët atë çaren u pallonë. Është e qartë vëllai, allahu është problem të qartë, të qartë, qartë shumë. Ë uh, Pytja ti vëllau, me të vërtetë ë uh, për mua nuk është më pyetje, por është një sqhetsem që me të vërtetë ka fillu të mërë përmasa shqecuse në shqeqerin tonë. Një djali ri, një vajzëri, për zjedhin për vetën e tyre një metod të caktuar të jetës. Dhe kjo metod e jetës e tyre është e orientuar me mësimit fëtare. Për zjedhin për vetën e tyre moralin, për zjedhin për vetën e tyre nderin, për zjedhin për vetën e tyre adhurimin e Allahu të zau gjellë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 Pse vajza e saj nuk po dal sikur se shoqet e saj, pse nuk e ka ende ndonjë mashkull. Pse vajza e saj ende nuk pin alkool. Shëtsuant prindrit fatkeqësisht, Allahu na ruajt nga kjo përmbysje e kuptimeve. Allahu na ruajt nga kjo prishje e familjeve. Një djalë i ri nuk donë me koni keq, nuk donë me vjedh. Nuk donë me mashtru, nuk donë të korruptohet.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 nga flitësiret e ndryshme që kam përshij, fatë këtësisht, familjet, e, e, e vendit ton, nuk dan tjetë nga ato, dhe mu kjo, dhe mu aj, përbuzën, nënçmu, dhe nga kosh, subhanallah, po të ishtë nga armeqt, nga armeqt, do të ishte e tepërt, të nënçmu në baba i vetë, të shkelmë në baba i vetë, këra është torpë, dvaj, halë, i përda që bojnë kështotë, Wallahi mir ata që tallën me besimtarët e besimtarët. Mir ata nga dënimi i Allahut azza xel. E kemi një thirrje, vazhdojmë përsëri. Urnë. Selam alejkum. Alejkum selam ورحمة الله. Çka vonë në lidhje me besatoren? Po. E dëshiroj koha dëshirë të madhe kur mund bëhuar. Po.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 E këmnëncmu valla. Ja hija xhamin pe kokës. Nuk e lejsha me shku në xhami. Mir për ti joftë. Mir për ty e për ty e për a mirë për juve. Të cilët pengon nirabta Allah xhallahu ta nëshrojn Allah xhallahu. I përbuzën njerzit, i nënçmujnë njerëzit për para suje. Vallahi për kurxha. Për vetë se kanë thonë Rabbi Allah. Zoti është Allahu azza xhall. Vetë se kanë thonë se qe ball duhet të nëshrohet Allah xhallahu. Kjo trup që Allah e ka fal, ka vendu se Allah e në madhuru. A për këtë arsye për i në qmonja? A për këtë arsye për, për buzëna? A, a nuk është kjo një, një, një alarm serios, se, një, një, një azabi malë gjithë e komënë cime godit në goditë Allah e në rujtë? Në mjëtë zotit tome për ta. Këta e në rapë të Allah e të azogjel. Njështë e dashëm ti, valaj val ku shënguc, vaj halli për te. Këta e në rëpë të të të të të të të të të të të t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 ti spodon luftati po ti ki mundi me menu se sum jet kurrja nuk go bova kia kurrja mir po kurtkap po allahualahu jallahu ala nuki mundi me ishtatu allah na ruaj andaj o prend ti qe allah ut ka ndëru ut kesh fmi nëse ti se ke krijo obligimin qe us duhet në edukimin e ty ne fetar ti amse shfatjen ti amse gëzohun nëse dikush ja shtëpisha ka msuu edhe thuj fmi th sthan ma bën halal se kët namaz e zdos ul me ta msuu ti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 Aleyküm. Aleyküm, selamu alaikum. Aleykum, selamu aratulloh. Selamu alaikum. Kom ditititje për vëzëm. Po, pëtëm të gjojim. Nëse delë përshembu me hitë në mëndës në gërmi, dhe hilë në freskime, pimi kafe, azë gjëna. Qësë atë njëre? Nëse delë në hitë në mëndës në gërmi, dhe hilë në freskime, pimi kafe, azë gjëna. Po. Edhe përse mbuliftarë se po i bajnë po restorane azi na. Po, po, është qartë. Selam aleikum. Kam alışë 30 vjet në smira. Edhe ju. Ja. Andaj më së zgjati si se kështem veti për pyetjen e parë që ishte, por dua të them që ti përkrahim, ti ndihmojmë në atyre që terrenve Në mundë, ne ne ne mund të pjekurisë ende ndon ku pjek. Mos ti shkelmojmë, mos ti grujtojmë, mos ti nënçmojmë ti për krahin, për hir të Allahut azza xel. Tundimom që të kalojnë këtë moshë rrezikshme. Kan vendosur kan vendosur janë përcaktuar për moralin, kanë refuzuar moralitetin. Janë përcaktuar për të mirën, kanë refuzuar drogën dhe thikën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 që edhe të silën i keqë, silën në mirë, falën i mirë, bëvën i të mirë, këthen e të keqen më të mirë, të dëshmojmë se nuk kemi si kurse të tjerët, jemi më të mirë, jemi më të sjallëshëm, jemi më të kujtethëshëm, gjdo kush, dëshman, malin e ti, si kurse të thot një shambullarap, gjdo en, stërpik ma që ka në te, një got, këtu kemi ujë,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 Në që se ka dëshqirë dhe prindit do me ndihmu pëse jo. Nuk është gjunat në mbulohet, mirë është apto se një më dhe qartë e ka mund nuk është shumë e vogullë, por së të qupë një më dhe qartë nuk besoj se ka hy në moshtë më dhore dhe përdi se nuk ka hy në moshtë më dhore nuk e ka obligim që të mbulohet. E kemi edhe një thirje, urnëni? Urnëni? Po ju ndëgjojnë me vla, po ju ndëgjojnë. Selam aleikum. Selam aleikum. Si Së duket, ë dështoj lidhja. Pyetja e tjetër ishte me shkund freski me pinje kafe. Un kët freski nuk po e di, do të thot ku është ashkart? Ço sundon ndonjë restorancë ka alkool aty ose ka muzikë me zë të ngritur dhe alkooli shërbehet në afërsi, nuk ka hapësirë djana kështu më radh, patyrim se besimtar duhet po a... të largohen nga këto vende. Duhet të largohen nga vende ku shërbehet alkooli. Po nëse ndonjë ambient i hapur, do të nuk ka përziet për afërta, sikurse të ketë ndonjë kapshtë gjerë dhe gryja nuk është e vetmuar, është me burrën e saj, me vllain e saj, do të në fund familje, nga njeri me dalë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 Amin, Allah, dhe juve. Me të vërtet janë të shkërqyë, e shonë. Ndëshë e vetëm të ju falenderaj. Në publikë se me të vërtet janë i shkak për uvzimin e të rive, të reja dhe të të të të të në. Amin, Allah, dhe shpërbleft, Allah. Ju falenderajt, Allah. Ju falenderajt, shumë për zemërfisht. E Allahu eshtoft, të mirën të uaj. Gjithan dhejt, ku jetojnë popovit shtjiptar. Amin, Allah, dhe shpërbleft, Allah, dhe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 i faltë 19 rekate i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Andaj mirë të i fal 19 rekate para se të barava më flajt. Po nuk e mund si 19, i fal 9, nuk i mund si 9, i fal 7, sa të kemi mundsi, por le të ket hi senata në adhurimin tënd. Që të kalosh një pjesë aktuar të natës duke fal namaz nafile, kësa kjo është shai e njerëzve të devotshëm. Kemë një telefonat orën 3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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الكويهه تков prova e ndryshme nje nga jurimet e ktura sprova esh te vdesni kush nga ta afermet Allah xha lla uallah that ulana bluwanna kum bi shein min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al anfusi wal thamarati wa bashar al sabirin Allah xha lla uallah that do si sprova ne me frik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 so ash vlera e madhe se ka shumë hadithe qe vjen breqer qe un po e permend nje pyetje Muhammed sallallahu aleyhi ve selam thot ditnë gjykimet ju e dini shikoi ndëruar se i pari qe do të hyjnë xhenet është kush Muhammed sallallahu aleyhi ve selam as kush para tij nuk ka mundsi me hyj në xhenet madje ai do të troket në dyert e xhenetit Allahu akbar neina ummeti ti neina pasu se ti jë dën der se ai e kanë aprek ka edhe neve Ne duhet ndihemi krenar që jemi idhëtar të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Ajë të rëket në derë të gjënetit. Meleku i autorizuar për hapin e derës të thëtë kush është? Thëtë jam Muhammedi. Meleku thëtë jam murdruar që mësë të hapi as kujtë para tehe. Njëri i parë që i në gjënet është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. E pas taj, pasusë të ti. Unë meti të ti të lëmpë nga qemi umetit më ti. Allah nga mundësof me vdnetu si i thtarë dhe pasu të Muhammedin sësërëm, dhe me vdek duke e pasu Muhammedin sënëllahu alësëllem. Së do qoftë, Muhammedin sëmë thëtë duke ju në në gjënet një grua, do të tëtë në të kuptim si me tentu më ufut para Muhammedin sësërëm. Nuk ua mundësi më ufut para ti, pa në kuptim simbolik. A që afer është me hi zbashku me Muhammedin sësëllem. Fოთ Muhamet më thëm: "Kush je ti?" Nat kuptojm, "Çfarë veprë ke bërë ti që pas ke merituar kështu shpërblim, oh, me e gruja? Thot, jam një vej që thij ah fër me këtu në një të deri na xhenetit?" A ti çfarë të gruaja? Fot unë më ndej që burrin ka vdekë e pastaj jam për kushtuar fëmijëve të mi dhe e kam ruajtur moralin tim. Sa është vështirë punë grua me ruajt moralin? Allah nderojti. Sa gra pas dekës që se bura nuk martohen, këse perujin e burrin e pas të e allahu në arruajt, sëpravuan me qëndërime, me amoralitet, pa mirë kjo martu, martu, bële kjo i fëtyren tënë dhe kjo i burin tënë, mi po që të shuen të pa martuar, shkotje, rëa të tjenë, me gjithë ndërshme, neja ndërshme, me burë ndërshme, a nuk është këtor? Kemi një thyrje? Po, urnën e? Shëndetje, zërni. Po, po. Panëmderi, për gjithë ato që i fatë, dhe faune e d Pa, pa. A, kam dëshqe në vlerësimi të juajnë me që ka pënturë plus edhe kam zënës edhe të ciletë rarën e punës përkati shtë rarën e msimit e lanë ose shtë të përkati shtë të përkati dalin prej punët, dalin prej msimi për namaz, dhamis, të arnë bërë namazë gjami se e vlerësoni këtë dukurit pa. Pa, pa, pa e qartë pa. Ju falmesë Falmesë dhe juve, fal juve. Mëshalla du të ameni vlerësimin tim për këtë qërsi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 Pas afti që bu dherri, pas një kuat saktuar, mua viju ishte u dhëhes i shtetit, kërëtar, halife. Dhe i dërgoj, mësit me kërku umi dherrin, për grua. Qëfar thë umi dherri? Tha, me dë vërtet diken gjaj shumësit e shbështirë me e këthyngë. Njëri do më honë edhe, edhe me pozitë, edhe i devat shumë, edhe njëri i mirë, gjitha i kështë e mua viju. Por tha, ja kam dhën besën e bu dherrit, se nuk do të martohem pas ti nga se shpresoj të takohem e të nxënet. Nga se gruja nxënet i takon burit të fundit që ka pas në dunja. Kemi një thyrje po thuat se është urgjente, po urnënit? Aja, mi, selam aleikum, alaikum, selam, rahumtullah. Dhe ishtë ta me do një pëtje, nëse njeri ju nuk falet as njerë një, një të në vetë, oh. këm një që këdojnë i pështilet, natën e varët i pështilet,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 bën pjesë në rrongun e vrasjes, bën pjesë në në në në në rrongun e vjedhjes, shkatërrimeve që ato bën pjesë. Më ka të mëdhash katrë ruse është me ngron mallin e timit. E fat ke se ndejmëse ose kush e han mallin e timit mi gjejti. Subhanallah. Udek baba kalon tokë, quhet mi gje lak miqor, edhe fillon me ashty imejën. Fillon mi amar atë. Ku kujt pijan, kujt pijan mallin? Gjali të laot tënë, a nuk të tërpë, kë jetimit. Allahu gjellawela thëtë, ata që në barqët e tyre kanë futur malë të jetimit, ta dinë se në barqët e tyre kanë futur zjarë të gjëhnemit. Allahu në ruhet. Ndaj vaj halli për ta të, të së dhe të e keqë përdorin, apo e hajnë, apo e uzurpojnë malën e, e jetimit. Pythja tjetër e, e, e radhës ishte, do tëtë, ë një shërem, njërcillon orarën e punës e lën për ta fal namazin. Padoshim se kjo është një problem, do të thotë që kërkon një zgjidhje kolektive. Padoshim ganër milion orarën e punës është problem, se mund më dëmtoj punën. Mirë, po edhe me lum namazin, shumë në namazin. Në mendje se duhet të bëni zgjidhjen këtyre tim me marr veshje, për shembull që mos më keqpordh. Nga një disa njerëz për shembull në amën të namazit fatkeqësisht kanë dốtë dhe na pandejm këto raste. Në, në, në amër të namazit çka boi? Po shkëve la me falë namazën, a i shefi thë, a i shko falën e së prish punën, i muslimani me dhënë qëshja, a i shko falu, a i keq për dorë, namazës ga dhët minuta, a i këthit nësë dy orve. Kja keq për dorëm, pasët e jam byllë derë në tjetë, pasët e nuk kërshën masë, së kam e shko mu falë, zbankë shto. Së të qovë, vazhdojmë, këtë e kemë edhe telefonatën e fundit personë, të urdani. Salamu alaikum. Aleykum, salamu al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 është çelëmtor atmosfera po po e qartë e qartë e qartë a po funen dash po po e qartë e qartë qart. inshallah me të gjithë po po e qartë alaj po blesh amin elamin selam ve selam allah anda duhet të them që nëse muslimani duhet të mësimë kur do të çtimi nuk duhet që për shembull ta këç përdorim ë uh, vendin e punës ta fitojmë rrogën haram ponon don ta ta ta ponem më pak se si ç'i paguam mi larg asaj. Ja, nëntët nuk duhet të timi për shembull njerëz që ç'përdurin, dalin për kafe, në vend të punës që aty, rrinë bën mohabet në kompjuter lund, gjithë ato janë në rregull. Por kur dikush 10 minuta don për namaz, e ti s'mëfiton hallasit se si, si ti në orën e punës po bën diçka që ka spaguar për të. S'bën me konksht. Ka një orë punës le janë koap sigura, në ka punë saktume. Nuk prish, po nuk e dëmton punën. Namën do të më afat.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 Te gewonit sot une xumova ne or mungaj. Ne or sa ban 10 euro. Përshëmullosh 1 or. Po tham këso kur thimë sërën 10 euro, po 10 euro. Në rregull, tek mi 10 euro për, kështë kështë eora, regull, për rrugë. 10 euro 4 javë ka, 4 euro më aja për rrugën më pak. Sprish punën e du me ngër hallall. Merr më vesh. Ne savje punë vë ditë këtu. Ne më nevoj duaj dy palë të kenë lloj korrekcie dhe një lloj marrveshje mes vete që edhe pundhësi. T'ket kuptim. Ne mir kuptim, ndaj punë marrës, duhet më u fal. Po edhe punë marrësi duhet të këtë kuptim, duhet të këtë mir kuptim që mos më keqpërdor namazën për më, ik nga puna dhe më e dëmto, për shembull, punën sin apo punën e firmës. Na duhet mi korrekt dhe duhet që ta ftojim kafshatën e bukës halal. Mirpo, nuk duhet që nën në tjetrasi kur të thash, hum të humbim ku më thashë thëme, me telefona, me kompjuterra, megjithë ato, megjithë ato janë rregull. E pastaj kur vjen namazi, e valla ti pe keç përdor orën e punës, po bën diçka jashtë punës, çka në kohë të punës në orën e punës. Ja dhe kjo është e tepërt, nga se kur namazi nuk është gat, namozët gjeditës janë më të se janë shkurt më fal, pak më problematik mbetet gjumaja, po tek e vut mendoj sikur se se ka një lloj një lloj propozimi që e dhash, ka si mësimo pozitë tek mund hiet nga paga, 5 euro shtora, 20 euro më pak rrogën, hamnë jap zoti bërë çan të tirën që kamet. Edhe se du pa njerëz, veç një orë malshanu që ditën e jomon do me falë xhamon. Edhe çat orë këti të paguam tek e fundit bëhet zgjite. Po them kështu një një propozim, krosura është që të bëhet marrveshje. Mositë ndërtuan në mashtrime, ne ikën keçpëdrime, në nençmime, në, në, në dhun, jo kështu. Po marrveshje, dhe mendoj që kjo punë ka mundsi më u zgjidh sikurse kanë zgjidhur në plot firma, në plot vendet të punës, e kanë zgjidhur dhe po funksionon për, funksion për mrekull. Alhamdulillah, ka mundsi andaj mendoj që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 përta për, për dremtë dëmshëm edhe në varr por edhe në gjykimit nëse nuk din më fal mëso ato vëlla më ka vërtet më fal thjesht e bojnë shumë të madhe pashtirbe po, këto dova po s'po di mi dare çotet vallai që të mësoosh njerë ka ka 70 ditë di vallai kam dëgju për një plak 70 ditë ka nis më fal e çish po din kur do njëri mëso ato mësoat fillim pak e ke problem gabon ka pak po shkon të mësoj alham lamson Së ç'këçit jism san. Nuk ka kusht të ke huën në fillim mëso këto vota. Mëso surën Fatiha. Alhamdulillahirabbil alamin, errahmanirrahim, maliki yawmin. Ndofalo. Po nuk bë ditë të jotin. Mëso mëvon të jotin. Të priesh punë. Falem Fatiha. A dhe më shkon ruku? Më shku atun ruku, ruku krys pak po di. Së ish të dimë po. Falëllah. Falem sa. Mësou mu fuan gjasa. Nuk ka pa namaz. Andaj ndoshta, ndoshta ai që vdes pa namaz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 sot kam mundite shërbëjnë atë familje, të kujdeset për ta, sot kam mundësi, po nënëntjetë duhet të respektohet edhe urna e Allahu Xhelalul. Njëse ata janë të pakënaqur, nuk doin kështu që, të a qersë që do të më bësë problem. Te ke fundit kunat e kunatat e kështu me radh, këta te ke fund nuk kanë nevojë më upërzinë jetën bashkëtorë të dy çifteve. Kjo grua duhet të rregullo punën e, me në e saj, e kupten, saj me burrin e saj. Në qoftë burri sa e kupton, atë burri sa duhet më për krah. Fatkesisht, në shumë familje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 Komo di se dikush talçoni fjalë, kesa nuk po an dëgjojnë. Dikur të diçka kishëse keni mirë, e kështu me radh tikri punët e tua dhe adhurojë Zotin tënd. Kri obligimin te Allahu Xhellahu 'ala dhe obligimin te familjes. E kush kërkon prej teje që ti të lëshsh pa apo të jeksh dorë nga ndonjë obligim te Allahu Xhellahu 'ala, atë ai nuk dëgjohet ka drejtim. E as nuk respektohet, ngasë respekti maksimal dhe respekti primar i takon kriu ose gjithses. Allahut azhajal e pas Allahu geleu alla pastaj respektojmë ne prindërit edhe burrin edhe, edhe gruan edhe kunatin edhe virrin dhe koishin e keq ka qenë në radhë, keti respektojmë, hiç problem nuk e kem përkundër kem të kemi knajsin, po në radhë të parë Allahu na shoqet. Dhe respektin dashdo kujt vija si pasojë e respektit tonë ndaj Allahut azhajal. Me çfarë kuptimi ka me respektu kunatin duke e inu Allahun geleu alla. Vallahi s'ka kuptim këtë kurrë ande Allahu jalla wala ash-shari'a është vërtetion, nai ne obliguar. Në respekt të Allahu jalla jilalu, nuk ka mundsi asnjëherë me kriju probleme, me kriju mospahtime, me kriju konflikte. Nëse njerëzit e kuptojnë drejt kët, por fat keq se si kur njerë e injorojn obligimin Allahu jalla wala, edhe imponojn metodë të caktuar të jetës, atëherë këtu mund të shfaqin konflikte, mospahtime të ndryshme, se one vërtetë që shkom qef. Unë e di jo që shpo kam qef, unë e di ti që të ju pëlqen, e ti jo që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 Allahu جل و انا skazbrit Kur'an në favor të amin. Jo vallahi as overtonin, kasbrit Kur'anin për dobën e njerëzve. Në çdose respektojmë dhe dëgjojmë gjithë kemi pas dëbi. Andaj të mirën vesh anëtarët e familjes, vihera me nusën, burrin me gruën, kunet me kunatat, me nusën, këçë ka kabile, familje, fis, mirëm i vesh aftën. Rregull familjet tona është çka ka thon Zoti që është ka thënë Allah Gjellorë e e ja bëjmë, a ka thënë Allah në që ka që atë i muqu, që ka që këna muqu, a ka thënë Allah që së muvesh, që së të këna muvesh, a ka thënë Allah Gjellorë e që ka që ti ki bërës në demije, që a që këni po të bërë demije, unë kom bërës ka që në detije, ka që kom bërës në detije, që ka ka për të kësaj, e kryna me qëfe me zelë, për jo me i rënime me mësbetim,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 fjallë e Allahu të zëgjel dhe fjallë e Muhammedis o sëllim. E lësë Allah në madnuar që të mbretrujnë familjet tona fjallë e Allahu të zëgjel. Që Allah tjetë ajt që ndëgjuat, që ka thënë Zotin e bojmë. Kjo është me më mire e mundshme. Dhe lësë Allah në gjellë e walla që të lërgun nga familjet tona mësë pajtimet, keqkuptimet, të lashët,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 आ ah, ah, ah, ah, ah, ah.